За хвилину в наметі лишився тільки Хоймахан, а ще через якийсь час ожив Ногайський стан, завирував, закликотів, звідусію лунали накази, сипались лайки, ревіли верблюди, несамовито кричали осли, у таборі бранці свистіли нагайки, чулись зойки й прокльони, плач жінок і дітей. Нарешті, здійнявши після себе густу буро-жовту хмару курєве, орда рушила на південь. Мовчки їхав Хоймахан. Груди йому розпирала лють. Він злився і на козаків, і на іслам-гірея, і на своїх мурс, адже хотів тільки я сиру і нічого більше, і не для того, щоб збагатити свої гареми. Повніше набити сундуки золотом, чи одягнути свою чердь у золоті шати. А для того, щоб дати в руки ногаям справжню зброю. Король Ляхастану готується до війни. Не сьогодні-завтра він нападе на землі кримського улусу. Чим же давати йому відсіч? Маслаками? Тоді ж сам Клишоновий іслам Гірей зарепетує — Великий ногай повинен вдарити в тил яурам, За віру, сини Аллаха, на ляхистан. Але з чим піде проти клятих яурів Єдесанська орда? Людь нуртувала у серці, як окріп у казані. Огрів коня ногайкою рвонувся вперед. Та враз застогоніло, загриміло. Звелось на деби до кілля. Звідусіль лунали грізні вигуки, Пронизовий свист лайка. Все звалось в одне нестримне, Багато голосовиця. І нагло, мов грім серед ясного неба, почулось злякане розпачливе. Уруси, козаки, яури! Хоймахан осадив коня, Повернув його назад і гукнув в несамовиту, перелякану, з тисніву кількох тисяч ногаїв. Сини Аллаха завію. Та повз нього, женучи змилених коней і, незважаючи на його заклик, летіли і летіли загони, сотні, десятки отерілих людей з перекошними обличчями і отупілими очима. — Прокляття! — люто заскриготів зубами Хоймахан. Без Безсилий зупинити шалений вир очманілих від страху ногаєв, він смикнув за повід коня і помчав слідом за ними. А козики змали бічні заслони, відрізали ясир і кинулись до табунів худоби. Попереду усіх мчав розпалений боєм Богдан Хмельницький. Від нього не відставав Максим Кривоніс. Криваво багринів на його обличчі давній шрам, а він, захмилілий від шаленого лету, опускав і опускав важку шаблюку на ворожі плечі. Гострим клинцем заглиблювались у ворожі ряди козаки Федора Вишняка. Насідай, хлопці, молодці, завзято вигукував сотник, роздаючи удари направо і наліво. Поряд сотнею вишняка бились козаки Кіндрата Бурляя. Вони відрізали частину Ногайці від основної маси і тепер добивали її поодинці. А назустріч своїм визволителям уже бігли виснажені, знеможені чоловіки, жінки, діти. Падали перед ними на коліна, плакали з радощу, хапали за поли жупанів, цілували їм руки. Криваво заходило сонце, Небо заволікали хмари, Починав накрапати дощ. Розсіл десятий Ще кілька тижнів тому Яскраво золотий ліс Тепер збляк, Став темно рудим, Напівживим. Навіть міцно стебла папороть Повклякала Попадала на землю, знітилася. Лише де-не-де на поодиноких осиках щелопотіли листочки та стиха шелестіли поріділим листям дуби. Одні лише верес та мох зеленіли, мов би нічого не трапилось. Верес навіть дарма що ночами дедалі частіше навідувались до лісу заморозки. Незважаючи на пізню осінь, стояла погожа днина. Сонячне проміння, пробиваючись крізь безглисте гілля, блискучим полком сіялось на опале листя, на поруділі стебельця Звіробою і глухої кропиви. Хмельницький та його однодумці сиділи на колодках під лісою, що тягнулась довкола пасіки. Який час усі мовчали, попихкували люльками. Нарешті Богдан розправив вуса, запхнув під шапку непокірного оселедця і мовив поважно. Покликав я вас, товариство, не мед пити і не теревені правити, де далі більше тривожить мене доля рідного краю, життя буття нашого люду православного. Про це мене раз гомоніли. Не раз клялися живота свого не жаліти заради святого діла, частенько і до зброї брались. От і недавно мали на думці вкотре вже стати проти ворогів, дати їм бій під лебедином. На жаль, не довелося. Усі важко зітхнули. Максим Кривоніс вибив люльку обкований каблук, продув цибух. Крякнуло. — Хіба вперше нам перешкоджають ординці? Не раз, не двічі порушували вони нами задумане.